نشاء توان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يوحنا سو انتم الفقراء الى الله اي خلقوا تاسطول محتاجه الله تعالى والله هو الغني الحميد غزات تیچ بی نیاز او لغزات چې به پروا به نیاز دې د مخلوقنا اوسره دا غینا سټایلش وی دي هر څوک یې تعریف کین اي ش یذهبکم کچر الله غری تاسو بلری کې د دنیانا ویات به خلقن جدید او رابولی مخلوق نوی چیغا بستازو پشانتی نئی و مازالک علی اللہ بیعزیز او ندی داکار پالا باندی سگران او س مشکل او دا س خلق براولی چی دا غیقی دبا تو توحیدی او د شف او قیل بهې ولهته اض راته ز نشی چتوول ل یو اوچتهون کې بوج د بل چا دا د مشرقی واقی ده ده چغوي زمونږ بوج به او ل کرا وچ مله رد کې غ باندې چې وێن تدعو مسقلۃ مخکوی چې آخرت کې دا سن شي کې و سوی دنیا کې هم کو आवाज او کی او نفس بیمار دې دل دمان دې مسقلہ دې الایم له ها تخ په بوج د پاره چا تا کی چې دا زمانه لری کې <تصفح> لا یحعمل اوشي او ان... اوچت به نکې چې د د ننظره هم یایده نو <تصفح> دومره نهپ د چې بیماری وه اوراله <تصفح> بیا د مونه نه نه به کللیماوان نه بهڅ ذابه وی چې زما ذاته وي پس پی باندې شي او پلاني باندې شي یا پرې پلاني بوتي باندې شي نو مرض مرز واتل لري شنو اقران وی لا یحمل منو شیان نشو چې دې دې نظر قدره ولو کان قربا اگر کوي هغه ډیر قریب رشتہ دارو چ دې او تاواز ولاو کانا ز یا کوي خپل نکي چوي زين وسه ما ملوی نشو چتور لیم انما تنذر فائدور کئستا بیان هغه کسانو ته چې ریګي د خپل ربنه په غیبه سره وقامو الصلاه او پابند کیده مانجو ومن تزکى ان هغه چا چې ځان پاک کو په کلمې سره فإِنَّمَا يَتَزَكَّى لنفسه نو بشکره د دې پاکوالی फायदा زده خپل ځان ده او ده پیدا باندی بکلپوشی با و الی اللہ المسویر او ده اللہ تراتلل دی وما استبیل اعما والبسویر ندی برابر دنیا کی رن اولیدن کے مشرک و موحد ولا الظلمات ولا او نتیاری جه زه شرک عملو ندي او نرنا چې توحید عمل دي ولزل او اندي برابر دای سمرات سورين چې د موحدینو تحاصلی ولحرورونه گرمي او ما استوی او دا هه بالکل ندي برابر دګېدي سره بیا فعل کې خو چوما استوي ندي برابر ژوند او نموري ان الله يسمع من يشاء بيشکه الله اورول شي هغه چاته یو غوالي کومړيکه ژوند دي ولې او, او تا اورول شي خو باقي کې زمونږ جګړه نشته زمونږ جګړه د بند پاورول کېدا وقرآن فرقاً وَمَنْ تَبِي مُسمِمْ مَنْ فِي الْقُبُورُ وَمَنْ تَنَشِي او رولي اغل جاتا جه بقبره نوكي دی پیغمبر تاوی کنا نزوه تاوی و تسوه اورو جلّا پیغمبر تاوی جه بقیتا نشي او رولي جه بقبره نوكي دی دلتا تی کافر نشی مراد كهده کافر بقبر كهده خاص مولی تنا مراد دی الله پیغمبر تو ویتی وت نشي اور ولي دی وداغه او چتینو چوي اوري ان انت ل ناذير اني تو مگر يرون ک ان انرسل نا ک بالحق بيشکه مون لګل فقران سره بشير و نذيرن استاد عزيز مواريدا خوشخبری ور کوون ک چسوک مرګري شو او یرون کې چسوک انکار کوي وئمن ام امه ته الا خلافيها نذيرا او نيشته ځيو امه پذنيہ کې مگر تیر شوي دي پاري کې او حق پرستو کا پیغمبرو او قاس عالم حق پرستو وئ يكذبوک او گذی تا دروجن کئ نو پروا به مساتا زکه فقط کذب الذین من قبلهم یقینن دروجن کئ دی اغه قوم مخد نو چې مخکد دین او پیغمبران خپل جاءت مرسلهم بالبينات راغلی او دی تا پیغمبران دجی پداشه دلیل نو چه عقل کار کاؤ و بی الزبریو صحيفو سره وبل کتاب المنیر او پداسی کتاب رو خانا و یو یو نمانو سم ما خستو لذین کفرو بیاونیو المنگا و کسان چه کفرکڑیو فکی فکان نکیر نسرنگ شا اللہ وی زمان عذاب غیلران الم ترا نگوری تو ان اللہ انظر من السماء ایمان چلن نازلی دا سمان نو با فا اخرجنا بهی سمرات مختلفاً علوانوها پس رو با سمونگا پدیو بوسرا دا سمیوی چرنگون امیوی پاکی قسما قسم دی رنگون مختلف دی شکلون مختلف دی و من الجبال جده دم بیدن او پا دی غرونو کی تکلی دی سا سپین سپینه و حمرن اوسسری دی مختلفن الوانوها دیم رنگون جده جده دی یو شان ندی و غرابی بسودم او سغرونه دی چې لک تور دی بنده پا کیه ریگی شان, شان دی ایس شیعه دا سنده پریخی چاگه یو شان تی ارسی جدا جدا کری دی او اغا توحید وحدانیت اخپلزان لسابت کرده چو واحد لا شریک زیمه نور د ده پار جوڑشتا وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ او پا دی خلقو کی او پا زندسرو کی او پا دی ساروو کی مختلفن الوانو ہو کذالک گھڑ وڈ دی جدہ جدہ دی رنگو نددی امدق سیم ادھے از دید پار ذکر کرو چی خلق با کی سوچ او پی کرو کی او مقصد ته معلوم کی چې الله وحده انیت ته لوچياته معلوم کنو الله ویژه علما دي انما یخشل لا من عباده العلماء بشکا چې ریګی ده الله نا د الله پټولو بنزانو کې خاص کر علما علما څوک دي چې د قران په دلیلونو پويږي د ټولماوي ان الله عزيز غفور بیشک الله زوره ور ذاته او بخنه کوونکې خپل بنزيان او ته د لایل او ترغيبات ان الذين يتلون كتاب الله بیشکه کسن جری للی او زدقید الله کتاب اللہ پقام سولاته ور سره عملو کوي په بندې کې دمانځ پ او خرج کوي داېمالله چې مونږ لهور کړی دی سرهمالال تن ک پټی او کښکارې ر ینا جاره تر لنتهوره د ید ساې دلهنا چا غا نقصان نکي هغه تشه غټا ده لن نتبور هغه چرن نو تاوان نکي هغه دا حلق دي چې دا د تنظیمي ذکر کو چیکاري د قران سره دی یتلو نه اعمالو کې درچانه مخکدي اقامه الصلات او پیسه اسه پدې دین باندې په توحید لګي وانفقو بلای ز تجارت ده کنا دا غو چې سورې سوف کې بیان کړو هل ادلکم علہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم لیوفیہم اجورہم عاقبت پاداشی چې پورا بور کړي لدی تا خپل وزن خپل اجرنا ثوابنا ویزیدو من فضلہ او زیات وکړي دی تا د خپل فضلنا کوئی ورپسی راکا کنا ورپسی بوار کئی خواب یو پسلو یو پوسو آجو انہو غفور شکور بیشک اللہ سنگچ بخون کے دے دو گناہو نو نو دان دے دو عملو نو والذی اوحینا من الكتابی او هغه چې مونږ تاسو ته کوم واحي کړی دی چا دا قران دی هو الحق دا صحیح کتاب, ده ده کتاب دی دا د ہدایت کتاب دی دي سره اسلام کی مصدقا لما بين يديهم او دې نه Grande تصدیق کوي دا غي کتابونو جمعک د ننځي دا غي کتابونو غلطي او صحت څوک معلوموي په دې قران سره ان الله ببايله خبرون بسون بشک الله په خپلو بندیانو باندې خو خبردار او لیدون کې دی د د مکر رامه اوورونه کتاب ل نهف نه من بعد نه الله چې سم کتاب نهازل کو ممتاز وذا سیم اولاد امت پیدا کړ بیا ورکمږه کتاب هغه کسانو ته چې مون او جات کړی په مخلوقات کې من عبادنا ذخل بندياننا مزي کې ذري قسم دی اٹول دی ظالم اٹول جنتيان دي وامنو مذالم لنفسه بازي دي ناسوک دي جو ظلمون اکڑی زیاتی اکڑی دی پخپلزان باندی گناہ انگار دی و منہم مقتصد و بعض پدی کے آسوک دی چی درمیان دی او مقتصد پینساک باندی دی گنابتی مشویخ و اعمال صالح ہے و مشتدے و منہم سابقم بالخیرات بی اذن اللہ او بازی پا کیا دی چی دی رولان دی دی دن پا کارونو کی دا اللہ پا حکم سرا دریوار پا حق نبیلی اسلام ویلیو چی سابقنا سابقن چی مونکی کم مخ کشوی دیکھو مخ کشوی دیکھو مخ کشوی دیکھا نا ناجن و ناجن او دا مقتصد چیو تبیلی شی دی با نجات مومی و ظالما مغفور له او کوم چې ظالم وي او طويله د توبه خنه کیږي ځکه مخ کې غفور او غفور ذکر شو ظالكه هو الفضل الكبير دا دا هغه مرتبه لوی دی رلویان لوی فضیلت د امت ته حاصل لیکنه هغه لویه مرتبه څه ده جنات عدن يدخلون جنتنا دو سیدو چې می شوی پاره کې داخل وشي هغه ته یحلوا من اساوران او جنتیان ډېر ښه ستکلی شي ته بنوي چې دا غو بندیان دي شي په دې کې من اساورا د باهو غاننه چې لاسونو ته اچي من ذهبين جدا سرور زرو او ولؤلؤا اعمال غلريم ولباسهم او حرير اجامز ديبا په جنت کې درې خمونې وقال الحمد لله الذي ازهب عنا الحزن او بو جننتان په جنت کې چل الحمد لله <coughs> دا ثواب دپارانا د ثواب دپارغی دنیا کې ویلیو کړه دا د لزت لپاره څنګه جنت نور نعمتونو کې لزت ده په دې الحمدلله کې مونږ ډیر لزت ده چې حمدونه او تعریفونه دې خاص صلی الله علیه وغزاد ازهبان نل حزن چې لري کو زمونږ نه لوی غم شکر دې یانم نه بچو <خخش> اوسوکې مراد ته نه موت ته کوم اور تبیا نشته کنه ان رب بنا لغفورن شکور ویشک <بیشا كا> چې رب زمونږه خامخا بخشش کوونکې دې اور ډیر قدردان دې د عملو ذ خپل بندان الذي <اللزی> احلنا دار المقامه من فضله اغزات او چمږه راوستو خپل میهمانخانه تا دارالمقامہ جنت زید او سیدو دے من فضلی ز خپل مہربانې سرا عمل خاصه بانا وا نور دا ټول د فضلو لا یمسونا فی اناسبن نرسي مونته جنت کې سو درد ولا يمسنا فيا لغوب او نرسي منت بطي جنت کې ستړي والے دا حال ذکر شد مؤمنانو چې دنیا کې کار د الله کتاب سره او انما اخشل لا من عباده العلماء وصح حال ذکر کوي د مجرمانو ولذينا كفروا كسان چې کفر کړو انکار کوي او د توحید نه لهم نارو جهنم دا خاص دغیده لپاره ورده جهنم تیار شولې لا یخ زالیم فیموتو نبا فیصله کولی شي په دې باندې د مرچ چمړشي ولا یخفف عنهم من عذابها انبا سپکلی شي د دې نه عذاب د جهنم کذالک نجزی کل کفور الله وی زغه سه مونږ سزا ورکو هر یو نه نعمت توحید ده وهم يس تریخون فیها ا دې بچی وی په دې جهنم کې سبوی ربانا خرجنا اے رب ز مونږه او بس مونږ دې جهنم نا نعمل صالحان جعملک عمل صالح غیر اللذی کننا نعمل بیا بچره او کارنکو چمونگا کڑے دیم دی بیدعات کڑیو کانا او غیر که بے ثواب گانا شدی که دیر ثواب دیم ملتبوی جی چره او بیا با عمل نکو چمونگا کڑے دیم عمل سالح بکو نو جواب بدا راش اولم نعمر کم مائ تذکر فیهیم الله وی ولې مونږ ته سلو مرنو دمرا جېبرت حاصل کو پاږي کې ځان کامیات کو پاږي کې من تذکر اغه چا چې ځان کامیاب و لری په جنتونو غټلو او په پا پاکستان د جهنم نه بچ کو تاسو له مېم دغه مر درکړې او تاسو په سکه صرف کو پر رسول په ملي اذنو کې وجاءكم النذير اور اگلے اُتاست حق پرستانہ چی غنی خبر نه وای خلاصے نشته فزوکو اسکه عذاب و فمال الظالمین من نسیر نشته ظالماند پاره هیڅوک مددگار ظالمان سوکو جال مغیبی غیر اللہ لا ثابتا او جی دی پوی ک نوېخه الله غیب دان لگاણો ان الله الالم غیب السموات والارضی بیشک دا خو صرف الله دی چې پویږي پټو لو غیب او د اسمانونو او زمکو جدا افاق دی کائنات دی ان ولیمم بذات الصدور او بیشد غلا ویږي په خبرو چې د حلقو پسینو کې دی پزړونو کې دی ا دې زموږ پیر خبر ده کنه چې مونږ لړښه مونږ تالو یې ښا چې نن یې طبيعت خړې کنه الله وینا زړه په حال زپوېږم دې عقیددانو چې ننو علیم بذات الصدور ښا هو الذی الله ذات جعلکم خلاائف فی الارضین چې ګزلی تاسو یو بل پسې په کې فمن کافره ف کوفرو هغه چا چې کوفرو کو کارو کو دپغباندي به ددي او بال پرزی بل چابان نه قفر به تک زور به بللهځ وله زی کافري نه کوفرو هم او نزیع تیدی کافرانتا دا کفر خپل رب سره الا مقتا مگر غصا سمور چیدی شرک کیکا نا اللہ پی غصا کیگی و لا ازید الكافرین کفرم الا خسارا او نزیع تیدی کافرانتا کفر ددی مگر تاوان او نقصان اذی موږ له الله مرتبه راکې درجی ور راکې د دې په دعا سره الله یې په خساره کې پروت دی قل ارايتم وایا تا خبر راکې شرکاکم اللذین تدعون من دون الله تدوی شریکان استاسو هغه چتا سوته چې بغیر د الله نه او جمعتونو کې او کورونو زرګاونو کې دلانم پکې نشتا غوسان دیو لیکلي دي په خپلو یمو باندې کا پنونو باندې الله وی ارونی وخه ما تا ما زه خلقو من الارض دي سپه دا کړي دي پزماکه کې امل هم شرکون في السماوات يدي په اړه صبره حشته په اسمانونو کې ام آتے نام کتابا یا ما دی کتاب ور کرده فهم علا بینتم من ہو چیدی پا دیر واضح دلیل دی داگه کتابنا اخو موحیدین دی چیغی سر دلیل شته دالا کتاب شتا, شتا واضحا دی سرس دی ادی چیدی خلقو توی تو اتارتی والا ورکی کا نا څिता سو د جنات او تیانی زګښنه جامع اغوند چل تک وبښنه تو تیانی الله وی دا ظالمان دروغ وی کنا بلې یي د ظالمون بعضهم بعضن بلکې وادین کې دا ظالمان مشرکان بعضی چې مشران دي دي بعضو سراچ کې مشرانو شګل ځان دي الا غرور را تو کا کیې دغه لويته کول اور او دا زمونږ یو بل سره د پیغمبر په جو محبت ته عاشقانه رسول یو کنه الله یې خلق دوک ان الله یمسک السماوات والارضان تزول تو به شک الله دې جر سي ټینګڑی دنیا خو غټینګه کړی ده ا دې ویدا دې چا مخا باد ده به شک الله ټینګڑی دې اسمانونو ان تزولا چه جڑقو نوی اونو غرزیگی دوارا ولین زالتا او کچر دا دوارا ورزیده اینم سکه همامین احدیم من بعده نو ٹینگ بنده کی ده دوار لرا یوتن پس ده دینا سیاچین کیوی دواری گولرا ورزیده لینا ایک سو پینتیس پہجیان پک مول دیتی تو وی نئے جام شوید اگر دورا نشی کولنوز مکاس مان بکن اِنَّو کَانَ حَلِيمًاً غَفُورًا بے شک اللہ دیر لوئے سبار وعلا دے خوا اگر آوری کند دید آوازونا او دیر لوئے سبار او بخون کے دے مافی کون کے دے وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَادَ دا مشرکان سو گندو نکی پا اللہ باندے پاک قسمنا لئن جاہم نظیر دیبوی کچر راغ دیتا سوک پیغمبر لیکونن احدا من احدا الامم نشیب دی دیر مخ کے اور دیر قابل اذی امتو نونہ چې يهودو نہ سوار دي چې عرب با قسمونه خلک مونږ کې پیغمبر راغې مونږ به خلکو ته چلو خو یو چې پیغمبر خلق دا سي قذر کړي اذی ظالمان خو یې قتل کړي در معنی نو به ګولاو څو ګندونه به کول چې کوم ته نذیر راغې پیغمبر او تاسو به وې نه چې مونږ د ټولو خلکو نا پذین کې وړاندې یو پېش پېش فَلَمَّا جَاَهُمْ نَذِيرٌ قَلَ چِرَاغِ دِیتَا يَرَوْنْكِ چِ نَذِيرِ اے نَوْا پَ دُنْيَا كِي مَا آزَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا نُزِيَاتِ اے نَكَ دِیتَا مَگر تِيختَا بیاوطِ تَخْتِ دو استقبارن فِي الْعَرْضِ اَوْلُوِي کو لَا پَزْمَقَكِي وَمَقْرَ السَّيِّئِ او ناکار ناکارا منص دی پیغمبر تا چلونا او فریبونا پری نخو دکا نخوا و لا یحیق المکرو سیو الا بے اہلی مگر دا قانون دے اللہ طرف نوم چنرہ گرزی اغبت چل او فریبو مگر پخپل سری باندی پخپل معلک باندی چبل تا کڑکیک دے کنا او دامک دے پخپل ابا کرا گیرے گی دیبا کی پک پل را گیرشو او په حد کے او پو ضائع پدر فحلی انظرونا پس دینور انتظار نکی اللہ سنت الاولین مگر طریق عذابنو درمبنو قومنو تا فلن تیدل سنت اللہ تبدیل نبا ممیتو دا اللہ طریقی لرا بدلی دل او تجد لنت الله تحويله ا چري به نوې دله طريق لله بل پهله اوړ انا لږ د مجرمان نه بل پهلهړي دي پهې براضخه او لم يصرو پهلار دا د ش دا ده د نګ په د زمکه کې ف زرو چېګورري برت سره کای فکانہ عاقبت الذین من قبلہم سرنګیش انجام خلقو دا غ خلق او چمخ کې د دین او وکانو اشد منهم قوه او غډیر سختو د دین په زور کې او غیت سو جوړنه کړنه دیوته سو جوړ کې همغان الله لېعزهو من شان فی السماواتی ولا فی الارضین او الله غځات نه دی چستل کی یاری لره اغل لره سشه نه په اسمانونو کې دا سشته ده نه په زموکو کې سشتې چاله ستل کی ولا کمزوري کی عزیز نزان خلاص کی انه کان علیمن قدیر باش کله پویږي پر سباندی هرڅه معلوم دي کنه او قدرت والذی سزا ورکول شی و دنیا کې نور کوي ولویو اخذ الله الناس بما كسبوا کچري ني ولې الله خلق لرا په سبب دا غي عمل چديي کوي لقد بندذا فيا بخه چیروي چې دا څه کار کوي کنه او سړی زلم کولي په هغه زته نه ساوته نو خبره والله یده توه کنه زننې سمداسه خ بما كسبوا اکداسی کولی ما ترک علی زواری ها من دابتن نوی اپری خیپ و مخدز مکبان دی او زندسر زکر زندسر خو طول دی انسان دا پار دی اچھے انسان نوی نو دیتا بسا جاتو ولیکن یو اخرهم لیکن اللہ رستو قیدی لرا الاجل مسمانی ٹی مقرر شو پوری په ژلو پهکله چې را شي نټ ددي فین الله کا نه بیا بعدې بسره نو بیا بی سزا و که نه خاولیکه الله چې دی ب شکه چې په خپلو بندېو باندې لیدونون کې دی د عملون نه خبر دی او ددي په سزا باندې قادر دی نو او پهغځ کې وررک